Velkommen til det her allerførste afsnit af Æsler Elefanter. Jeg er alene i studiet, men med på en forbindelse fra København, der har jeg Frederik Blok Mønster, som er, udover at være min gode ven, så er han en mega USA-nørd. Han har ført velkommen derovre to gange. Han har... Jamen lad os bare... var only god Because he understood how to kiss Obama's ass. We choose truth over facts. Get that son of a bitch off the field right now. Out. He's fired. He's fired! Poor kids are just as bright and just as talented as white kids. Biden and his son are stone cold crooked. Much of the media in this country is not just fake, it's corrupt. Today it is my honor to nominate one of our nation's most brilliant and gifted legal minds to the Supreme Court. She is a woman of unparalleled achievement, towering intellect, sterling credentials, and unyielding loyalty to the Constitution, Judge Amy Coney Barrett. lød det fra præsident Donald Trump her den 26. september om lørdagen da han offentliggjorde hvem der skal være den næste højesteretsdommer i Højesteretten i USA efter Ruth Bader Ginsburgs død. second lady for your Hun er en rigtig øh, ung et rigtig ung bud på en højesteretsdommer. Hun er 48 år. Hun vil være den første højesteretsdommer, der altså, nogensinde valgt, der har børn i skolealderen. Øh... Højesteretsdommer er typisk noget, man er blevet ret sent i sin karriere. Øh... Og man kan sige, Amy Barrett hun vil jo være en dommer, der kommer til at sidde der i rigtig lang tid. Så det er jo på en måde Trumps gave til vælgerne, hvor han siger, det kan godt være, selv hvis jeg taber valget, selv hvis jeg vinder valget, sidder fire år mere, så kommer den her dommer, som jeg har valgt til at, hvad kan man sige, influere amerikansk politik i 30, måske 40, måske 50 år frem. Ja, lad os lige tale lidt om den her magt, hun kommer til at få. Altså, hvad er det for en magt, Højesteret har i USA? Jamen, Højesteret har jo den magt, at de ender jo med at skulle afgøre sager, som kommer på baggrund af lovgivning, som staten laver, øh... Og så videre. Altså det er for eksempel hvis en stat øh, for eksempel gerne vil øh, indskrænke retten til abort øh, som jo er lidt den varme kartoffel i forbindelse med Amy Coney Barrett så kan de lave en lovgivning som de ved er i strid med højesterets gamle fortolkning af loven og så kan de jo så øh, så bliver der jo så klaget over den her lov og så ender loven jo nok højst sandsynligt hos højesteret hvor de så skal tage stilling til om den her nye indskrækning af abortrettighederne er imod forfatningen. Og det er jo der, at det er vigtigt, at man har dommere i højesteret, som øh, sympatiserer med øh, de politiske holdninger, man har som politiker eller som præsident. Men loven er vel, som den er, eller hvad? Nej, fordi det højesteretsdommerne gør, det er jo, at de fortolker loven. Og det, der er lidt interessant med Amy Coney Barrett, det er, at hun var i sin tid fuldmægtig under høusrast dominer inden Skalia som døde for år tilbage øh, for en tre år siden og han var øh, hvad er det man hedder en hvad kan man sige en originalist altså han kigger på lovens bogstav og fortolker loven som loven læses Æh, altså hvad kan man sige forfatningen og Amy Coney Barrett hun er af den samme skole hun mener ikke at, at dommer skal ind og politisere hun mener ikke, at dommerne skal ind og fortolke loven politisk, men hun mener, at man skal forholde sig til lovens øh, bogstav. Men det, der jo er så sjovt ved det, det er jo, at lovens bogstav jo oftest, hver at loven er skrevet for så mange år siden jo, oftest vil være noget, som vil være mere i-aligned, mere på linje med det, hun jo selv øh, mener privat og politisk. Men det gjorde hun også meget ud af at sige i talen i går, at hun ikke er til for at fortolke politisk. Hun er ikke politiker. Hun er dommer og der er en klar distancering for hende mellem det at være dommer og det at være politiker, ifølge hendes egne ord. Det er jo så spændende, hvordan det kommer til at komme til udtryk i virkeligheden. Vi kan lige sige, at vi optager den 26. september. Nej, hvad hedder det? Søndag den 27. september. Og, og Trump han præsenterede hende lørdag den 26. september. Hvad kommer der så til at ske nu? Ja, nu skal de ud i noget, nærmest ligner et, et rekordforsøg, fordi valget er 3. november. Og det vil sige, at de har lige over en måned til at bekræfte hende i, stemme hende igennem øh, republikanerne i senatet, og det er senatet, der skal godkende hende, det er lidt vigtigt at sige. Øh, og de har stemmerne til republikanerne, og der var lidt tvivl om øh, sådan nogle senatorer som Mitt Romney, øh, som jo er meget anti-Trump, øh, men republikaner, om han ville stemme det igennem, om han vil stemme hende igennem, eller om han ville vente til eftervalget bare for at være imod Trump, eller af en eller anden, anden årsag, men det er så også vigtigt at sige, at manden er valgt i Utah, som jo er en af de mest øh, konservative stater i USA, sådan det kommer til religiøse øh, emner, så som øh, eller hvad for religiøse betonede emner, så som er så han kunne selvfølgelig ikke stemme imod, øh, har han nok selv kommet frem til at det har jo også det han meldt ud forleden, at han er for at stemt det her igennem, og det, det lyder som om lige nu det er, at de nok vil holde den endelige afstemning for eller imod, at hun skal sidde i højesteretten omkring den 27, 28 eller 29. oktober, altså potentielt set fire dage før øh, præsidentvalget. Og det er jo noget af en hurtig bekræftelsesproces. Altså Ruth Bader Ginsburg, som jo er hende, øh, som Amy Coney Barrett potentielt set skal øh, afløse, hun øh, blev bekræftet på 45 dage og det her, det skal så altså gøres på noget, der ligner 32 dage. Så det siger lidt om, hvor hurtigt man går det her igennem. Og normalt, der plejer man jo at have nogle høringer, hvor den her højesteretsdommerkandidat skal, hvad hedder det, jo høres om politiske holdninger eller holdninger til konkrete juridiske spørgsmål. Lidt ligesom en mundtlig eksamen, om man vil. Og der plejer der at være en del af dem, men i virkeligheden behøver der faktisk ikke at være nogen høringer. Der er ikke noget sted, hvor det står, at det er krav, der skal være nogle høringer. Det er bare noget, der har været praksis i Gud ved, hvor mange år. De fleste kan måske huske her sidst, der var en dommer, der blev udpeget, Brett Kavanaugh, at der tonede der pludselig en gammel kammerat eller veninde fra college frem, og beskyldte ham for at have voldtaget hende gang. Tror du, at demokraterne kommer til at finde lignende historie måske ikke lige en voldtægt begået af Amy Coney Barrett, men, men tænk fra hendes ungdom, der så kommer frem nu? Hvis man synes, der er meget spændende i dansk politik, så er der, så er det det er ingenting i forhold til, hvad der er i USA. Og der er jo en kæmpe industri, det der med at grave snavs frem på modkandidater fra et andet parti, og for eksempel på højesterets øh, dommerkandidater. Og man har fået en forsmag på det, hvad demokraterne måske vil gøre. Øh, det fik man for tre år siden, da hun blev godkendt så værende øh, dommer i øh, The 7th circuit øh, det er hendes nuværende job at være federal dommer, og hun skulle også godkendes gang. det skal alle den slags dommer, og der blev hun kørt meget på klingen af demokraterne på hendes religiøsitet, fordi hun er meget katolsk, og hun har jo også fem børn, hun har, og hun faktisk... har han faktisk også to børn, der er adopteret fra Haiti, så i alt har hun faktisk syv børn. Øh, så hun er jo en god katolsk øh, mor, kan man sige, i klassisk amerikansk forstand, og det gjorde hun meget ud af at sige i går i sin hvad, tale også. Hvad er det, demokraterne frygter ved, at hun er meget katolsk, som du siger? Jamen det er jo netop det her med abortspørgsmålet øh, primært, øh, fordi rigtig, rigtig mange stater i USA øh, er jo begyndt at begrænse abortrettigheden. De er begyndt at... Men lidt af omvej, om man vil, fordi... Noget af det, som, som man fx har gjort i en stat som Alabama, det er, at man har sagt, at abortklinikere kan ikke bare være abortklinikere. De skal have, øh, det er jo op til de samme standarder, som et sygehus skal, øh, med senge og med øh, faciliteter osv., akutfaciliteter. Og det er ud fra en præmis om, at man øger omkostningerne ved at være abortklinik, så det bliver en dårligere forretning, så at sige, at være abortklinik. Og det er jo sådan nogle øh, love, som demokraterne rigtig gerne vil have erkendt øh, grundlovsstridige eller forfatningsstridige men det er jo nok sådan nogle sager, hvor man lige at Amy i Barrett vil øh, stemme, øh, altså de staterne medhold i, at de godt bruger begrænse, øh, eller gør det sværere at være bortklinik eksempelvis på det punkt. Så er der jo også alt det her med våbenrettighederne. Ikke at det har så meget med religiøsitet at gøre, det har mere at gøre med, at hun bare læser forfatningen, som den er skrevet, og lovens bogstav, og så er det jo også hunerede for, at hun vil hjælpe med at tilbagerulle Obama som har været republikanerne med store øh, nummer siden da. Siden Men man kan sige, at alt andet lige, så er det nok det kort, de kommer til at spille imod hende, er, at hun er så religiøs. Men i sidste ende, hvor meget betyder det? Fordi republikanerne har jo stemmerne i senatet. Og demokraterne kan jo egentlig ikke lave andet end at skrige og hive. Dengang med Cavador, det var jo noget helt andet, fordi der fik de jo nogle republikanske senatorer over på deres side, eller i hvert fald midlertidigt, fik dem til at nedsætte en undersøgelseskommission, som varede en, en uges tid eller to, fordi de ville være sikre på, at man ikke hurtigt kunne finde frem til, at Kevin rent faktisk havde begået et overgreb på nogen. Øh, og, og den slags tror jeg ikke, vi kommer til at se i den her ombæring. Og nu er spillet jo igen øh, gået i gang om de her mandater. Det kræver fire republikanere, der går til demokraterne, for at stoppe øh, udpegningen af Amy Coney Barrett, og der er allerede to republikanere, der der er hoppet over på den anden side. Tror du, der er to mere, der kunne hoppe over? Nej, jeg tror simpelthen ikke på det. Øh, min vurdering er klart, at dem, som var sådan lidt on the fence, altså hvad for en side vil de gå med? De har allerede med klart ud, at de ville gå med. Og de to republikanske senatorer, som har meldt ud, øh, altså, at de ikke så det, de ikke ville, øh, altså, hvad kan man sige, enten ikke vil godkende hende, eller i hvert fald ikke var særlig modtagelige for at have en godkendelsesproces, lige nu på rekordtid, lige i et valg, det er jo nogen, der sidder i nogle mere udsatte stater, hvor demokraterne kan tro dem øh, rent stemmemæssigt, og der er det bedst, at de dækker den flanke af, og det tror jeg også er klirret af med Mitch McConnell, som er lederen af republikanerne i senatet. Øh, så jeg tror, det er ganske taktisk. De har lige præcis de stemmer, de skal have, og det demokraterne har kørt med, med at Ruth Bader havde ønsket på sit dødsleje, at hun ikke skulle have og alle mulige ting, og Biden-reglen med, at, man ikke, at øh, man ikke skal godkende dommer inden valg og sådan noget, det, det, det er det de eneste kort, demokraterne har, og det ser ikke ud til at, at virke på de republikanere som de måske håbede, de ville virke på. Ja, det er jo sådan, at de her senatorer, de bliver valgt hjemme i deres delstater, og så har hver de 50 delstater to senatorer, så de her to senatorer, der så er valgt der gå går til demokraterne, de er altså Bange for, at de ikke bliver genvalgt her til november. Det lyder jo lidt på dig, som om, at hun er sådan en meget konservativ dommer, som demokraterne frygter bliver højesteretsdommer nu. Men dengang hun blev federal dommer, der var der jo både opbakning fra demokrater og republikaner. Hvordan kan det være? Jamen, det, der er blevet fremhævet i forbindelse med, med hendes kandidatur øh, og tidligere godkendelsesprocesser har været, at... Folk, rigtig mange mennesker, lige meget hvor, hvor venstre eller højreanklagede de er, jo rent faktisk synes, at hun er en, en dygtig dommer. Hun har været juraprofessor i 15 år på Notre Dame University, som er, eller Notre Dame, som vi nok hellere vil sige det i er Europa, er som et af det mest prestigefyldte katolske universiteter i USA. Der, der har hun arbejdet 15 år som juraprofessor og tre gange blevet kåret som bedste professor øh, på det her jurafakultet. Øh, og det er jo ikke en lille ting, og det siger jo også meget om, at hun jo faktisk er velrespekteret i miljøet, og at det ikke bare er et rent politisk valg af Trump, men det også er en kvinde, man har at gøre med, som har nogle kvalifikationer. Jeg tror dog ikke, at der kommer til at være særlig mange, hvis overhovedet nogen demokrater, der stemmer hende igennem denne gang, fordi øh, det er så højspændt politisk, øh, og det bliver det også især, nu at det gøres over så kort tid, så bliver hele det her presseforløb og spændforløb øh, meget, meget intens. I februar 2016, der døde en af højesteretsdommerne, Anthony Scalia. Og så stod Obama, der var daværende præsident, jo der lige pludselig med et tomt sæde, som han ville udpege. Men det fik han ikke lov til. Hvorfor ikke? Det gør han ikke, fordi republikanerne først og fremmest har flertal, og fordi Mitch McConnell han henviste til noget, han kaldt Joe Biden-reglen, som standede fra noget, Joe Biden havde sagt tilbage i 1992. Ja, den, dengang er Joe Biden senator og George Bush senior er præsident, og vi er i et valgår, der skal vælges mellem George W. Bush eller den unge Bill Clinton. Og så siger Biden i en tale, at hvis nu, at der lige pludselig er tom sæde i højesteret i løbet af sommeren, så synes han ikke, at George Bush, der jo er republikaner, at han lige pludselig skal begynde at udpege en. Han synes, at man skal vente til, at man har valgt mellem George Bush eller Clinton, der i 93, så det bliver jo også Bill Clinton, der vinder, og så kan han så... Netop, netop. Og, og det, sjove, det sjove hele øh, Joe Biden-reglen, det er jo så, den gælder jo så ikke, når der er en republikansk præsident og republikansk flertal i Mitch McConnells øjne. Øh, og det er jo det, der har været meget øh, virakker over i USA, at Mitch McConnell har været en kende doldmoralsk, hvad det angår. Øh, og at øh, man kan sige... Altså Mitch, Mitch McConnell, der er leder af republikanerne i senatet. Yes. Så det er ham, der sidder på flertallet. Ja, han sidder på flertallet, og han kan gøre lige, hvad han og vil. Han og det gjorde han også i 16. Og det han kan gøre lige, hvad han vil. Og hvis Trump indstiller en kandidat, så kommer han også til at stemme det igennem, og det har han jo så gjort med en Mikoni Barrett, og han har også sagt, at vi kommer til at stemme det her igennem. Så for at opsummere, i 2016, da demokraternes præsident Obama gerne vil udpege en, så fik han ikke lov 8 måneder før valget, der mente republikanerne, det var for tæt på et valg. Men nu her 40 dage, cirka inden et valg, der kan man altså godt, når republikanerne sidder på præsidentposten. Poor kids are just as and just as white kids. Biden and his son are stone cold. Så udover den her kamp om den næste højesteretsdommer, hvordan står det ellers til derovre? Jamen det står sådan til, at øh, Trump jo er bagud i målingerne fortsat. Øh, det kommer nok ikke så nogen overraskelse, så det har han været længe siden covid-19-krisen startede. Øh, det er tæt i mange stater, endda i Texas, som jeg dog ikke tror. Øh, stemmer på Joe Biden frem for Trump, men det siger bare noget om, at Trump nok skal læne sig op af endnu en gang ikke at vinde the popular vote, men håbe på, at han kan vinde et flertal af valgmændene. Og det er jo tæt i alle svingstaterne, også de nye svingstater, såsom Michigan og Wisconsin, men all around så er Trump bagud. Og man kan sige, at Trump er den, der er mest ude omkring. Han holder rallies i svingstaterne. Hans børn er ude i svingstaterne og holder arrangementer. De er i seks svingstater på seks dage, de fleste af dem. Og øh, Joe Biden er blevet mere og mere notorisk kendt for at bare være i sin kælder og dukke op et par gange øh, i ugen. Og det er jo noget, han bliver drillet rigtig meget af øh, med republikanerne. Fordi at Joe Bidens approach til den her valgkamp er at være den ansvarlige, der respekterer, at der er en pandemi og passer på sig selv, og passer på dem omkring sig. Han er gået meget op i det her med at bære mundbind i offentligheden. Han synes, der skal være krav om mundbind på al federal grund i USA, også hvis man er udenfor. Og Trump kører mere i den der, nu skal vi have the great American comeback, som man kalder det. Nu skal vi skal komme tilbage fra den her øh, hurtige, pludselige recession, der er kommet. Og øh, nu skal øh, vi i igen. Og Trump han lever nærmest på lige nu at angribe guvernøren i de forskellige svingstater. For at de ikke vil lade ham holde sine famøse rallies i Nevada eksempelvis. Der havde han bukket det ene, den ene arena efter den anden. Som blev, øh, altså, hvor de simpelthen havde fået opkaldt opkald fra guvernøren i Nevada som er demokrat. Øh, og simpelthen blevet frarådet at holde de her rallies fordi det var uansvarligt. Og så må Trump til sidst holde det ude på, på i det åbne, på en plads et sted. Og så bruger han jo det som en platform. Og han sagde faktisk overret. Jeres guvernør her i Nevada har forsøgt at få det her rally til ikke at ske. Tør I virkelig betro ham millioner af brevstemmer? Tør I virkelig betro ham jeres stemmer? Og det går tilbage til alt det her med brevstemmer osv. Fordi begge kandidater øh, vil jo... Måske efter valget, altså en af hvem, der taber, kunne hæve, at valget ikke var legitimt. Joe Biden talesætter det mindre end Trump. Men Trump kører en klar strategi om, at vi skal have så meget tvivl om det her valg som overhovedet muligt. Fordi hvis det er, at man står til at tabe, så vil man kunne hæve det, at der har været det her. Lad os lige tage et tankeeksperiment. Det er den 10. november 2020. og Det er præcis en uge efter, at Donald Trump tidligere om morgenen dansk tid gik på tv og holdt sin sejrstale. På valgnatten, der viser kanalerne det samme. Trump han fører stort, og det gør han også i svingstaterne. Vælgerne, de giver 4 years til den siddende præsident. Men her en uge efter valget, der vælter brevstemmerne stadig ind. Mange demokrater har af frygt for coronavald at stemme hjemmefra, og nu hælder Biden pludselig ind på Trump, og faktisk ser ud som om, at den tidligere vicepræsident nu har overhalet Trump. Men hvad sker der så? Det, der sker øh, i sådan en situation, det er jo først og fremmest, så vil, hele, så vil helvede bryde løs. Og der kommer til at komme en masse juridiske kampe i de enkelte stater. Nogle af de stater, der bliver aller, aller, aller, aller vigtigst ved det her valg, det er stater som Wisconsin, Michigan og Pennsylvania, som jo før blev betragtet som sikre demokratiske stater. Altså en del af det, de kaldte the blue wall, den blå mur, som man altid kunne regne med. Ikke? Altså hårdarbejdende faglærte, Fabriksarbejder, håndværkere osv. og så videre, altså blue collar workers som det hedder i USA, dem kunne man godt regne med øh, som demokrater men det kunne man så ikke sidst med Trump der overså man fuldstændig den kæmpe blinde vinkel der var i arbejderstemmerne og der øh, blev de så overrumplet af Trump og hans kampagne de stater er især om Wisconsin har haft mange problemer med at administrere altså brevstemmer og de brevstemmer der kommer ind de skal jo komme ind rettidigt, de skal tælles rettidigt, og der kommer til at komme en kæmpemæssig juridisk kamp, fordi er det er okay at for et valgsted i Wisconsin at modtage en stemme på valgdagen 3. november, men først tælle stemmen den 10. november, fordi der er så mange brevstemmer. Der vil Trumps kampagne helt klart gå ind og sige, at hvis stemmerne ikke er blevet talt inden for en rimelig tidshorisont efter valget, så kan den stemme ikke være gyldig. Der kan også være et problem med, at stemmerne ikke kommer det rigtige sted hen, eller det ikke fremgår klart, hvor stemmen er sendt fra, eller alle mulige ting, fordi det varierer så meget fra stat til stat. Og det kan alt sammen være med til at gøre, at en masse stemmer, i hvert fald af præsidenten, højst sandsynligt vil prøve at sørge for, at mange af de her brevstemmer bliver kendt ugyldige, simpelthen fordi, at, at de blandt andet ikke kommer rettidigt frem, eller først bliver talt lang tid efter selve valgdagen, eller noget af den stil. Og der er det jo vigtigt for at være for både demokraterne og republikanerne, at de, de her individuelle stater sidder på, hvad kan man sige, senatet i den enkelte stat, sidder på guvernørposten i den enkelte stat. Altså, der er så mange niveauer, så er der stater, hvor guvernørerne, republikaner og senatet har demokratisk flertal i den enkelte stat her, og, og det er bare med til at mudre billedet endnu mere. Så det, man i virkeligheden kan ende ud med, det er et scenarie ligesom i 2000 med, med, med George Bush og Al Gore hvor man faktisk egentlig ikke ved, hvem der vandt valget, fordi valget bliver afgjort på en juridisk kamp, om hvad for nogle stemmer der må tælle, og ikke tælle, og blive omtalt, og hvad for nogle der ikke vil blive omtalt. Og det øh, bliver jo det hele taget den store tvist den her gang. Og det er der, du så siger, at det er vigtigt at sidde på, på retssystemerne og på guvernørposterne ude i staterne, men også øh, højesteretten i USA. Det her øh, spil, der kommer til at ske mellem de forskellige retsinstanser, hvordan kommer det til at foregå? altså hvem, hvis, hvis Trump for eksempel skal klage over øh, forsinket stemmer i Wisconsin, hvem klager han så til, og hvor kan sådan en øh, fejde ende hen? Jamen, så klager han jo først og fremmest til retssystemet i Wisconsin. Og så kan det så ende ved højesteret i Wisconsin, og så kan den jo så i sidste ende blive appelleret, så den ender i højesteret. Og der er det jo vigtigt, altså højesteret i hele USA på federal niveau, Og det er der, det er vigtigt, at man sidder på flertallet i højesteret, fordi det er der, man i sidste ende kan appellere hen. Det er den sidste appellinstans, og det er den, der kommer til at have det endelige ord. Og det var jo også det, der gjorde, at Bush i sin tid vandt i år 2000, fordi i højeste rigtig gik ind og sagde, nu kan der ikke blive omtalt flere stemmer. Nu må resultatet stå, som det står. Og hvordan kan det være, Frederik, at det lige pludselig er brevstemmer, man snakker om derover? Altså, er det noget, man gør ved hvert valg? Jamen, i, altså, alle stater har mulighed for, at man kan brevstemme på en eller anden fasong. Og hele den her brevstemt diskussion er jo blevet relevant på grund af covid-19-pandemien, fordi at rigtig mange bliver hjemme, rigtig mange amerikanere vil ikke øh, særlig meget, de vil gerne begrænse deres udgang, som mange danskere jo gør øh, i at få sig med corona og tager deres forholdsregler. Og der har man altså ikke lyst til at stå i lange rækker og linjer. Og det, der gør, at det bliver så problematisk i USA, det er, at rigtig mange demokrater i en eller anden årsag har tænkt sig at brevstemme, og rigtig mange republikanere har tænkt sig at dukke op fysisk og stemme. Og jeg siger jo ikke, at alle republikanere dukker fysisk op og stemmer, og at alle demokrater brevstemmer, men allerede i forvejen i USA er der en tendens til, rigtig mange steder, at demokrater brevstemmer, og republikanere dukker fysisk op. Og hvordan kan det være? Det er et godt spørgsmål, og det er jo det, der gør, at der kommer så meget snak om valgsnyd, fordi at alt andet lige intuitivt for republikanerne synes, de, jo, de giver bedre mening, at man dukker op fysisk og stemmer. Så er man sikker på, at det ikke er noget snyd, mens demokraterne synes, at det er jo bedre, at man stemmer hjemmefra, fordi så er man sikker på, at man ikke smitter noget med corona eller bliver smittet med corona. Og det er det, der gør, at der kommer en kæmpe kampplads om det nu, fordi nogle stater, Oregon eksempelvis, har et meget udbredt brevstemmesystem. Langt de fleste brevstemmer faktisk i Oregon. Både demokrater og republikaner. Så er der andre stater, øh, sådan over 30 stater, som har det, der hedder mail-in ballots, som man en brevstemme. Man behøver ikke nogen undskyldning for brevstemme. Man kan faktisk bare brevstemme og lade den tælle som sin rigtige stemme. Og så har man 18-20 stater, som eksempelvis Texas, der har det, der hedder absentee ballots. Og det betyder, at du må godt brevstemme, men du må kun brevstemme, hvis du er lovligt undskyldt. Det vil sige, hvis du skal besøge din moster i Kalifornien, hvis du er udsendt med militæret eller noget helt tredje, så må du få en absentee i men hvis du ikke har nogen lovlig undskyldning for at brevstemme, så skal du dukke fysisk op og stemme. Og det er så det, der har skabt hele den her politiske kampplads, fordi hvis der skal millioner, millioner, millioner flere brevstemmer ind, der plejer at være, så skal postvæsenet have nogle flere pikken. Og Trump har, og republikanerne har gjort alt, hvad de kunne, for at blokere for den her øgning i budgettet til postvæsenet, fordi at de mener, at brevstemmer øger, øger muligheden og risikoen for snyd, og det er jo rigtigt, at der er dokumenteret en form for snyd i USA ved flere valg gennem brevstemmer. Men det er så minimalt, at det ifølge eksperterne ikke burde udgøre en reel trussel for valget. Men det er den springfarlige ting, ved det her er. Det er, at det så i tvivl ved legitimiteten af valget. Fordi at lige meget hvem der vinder eller taber, så vil den ene eller den andet parti have en undskyldning for at sige, at det her valg var ikke legitimt, vinderne er ikke rigtige vinder ham der tabt, vores kandidat, han har faktisk vundet, han er den rigtige vinder. Fordi hvis Trump vinder, og han vinder ved det scenarie, som du har stillet op, tankeeksperimentet, så er det så sikkert som ammen i kirken, at på ikke bare Trump, ikke bare de valgte republikanere, men hele baglandet og mange af vælgerne, vil så tvivl ved resultatet. Og omvendt, hvis Trump vinder, og stadigvæk vinder efter en uge, selvom der kommer nogle brevstemmer ind, som måske er overvældende demokratiske, så vil demokraterne sige, at Trump han vandt kun fordi, at han blokeret for ekstra finansiering til postvæsenet, og fordi, at der er blevet gjort alt muligt rundt omkring, med alle mulige eksempler for, at man kan begrænse mængden af brevstemmer. Og folk ikke har turt stemme, fordi de er banken for covid-19. Og det er jo det, der er den virkelig springfarlige element i det her. Det er, at man så tvivl ved selve demokratiet, og man kan risikere, at USA, jeg ved ikke, om man kommer ud i en borgerkrig, men man er i hvert fald nået til et sted, hvor man ikke vil tro på resultatet. Ja, ja, hvem er det, der står for posten derover Jamen, posten, det er US Postal, der står for det, US Postal Service, og der CEO er Louis DeJoy, som jo, det er egentlig lidt sjovt, fordi han er øh, faktisk republikaner selv og har doneret til Trumps kampagne, og har også fundraiset for republikanerne. Og det er jo bare med til at give hele konspirationsteorien, om man vil, et et lag, fordi hvorfor skulle demokraterne stole på, at en republikaner kan varetage deres post ordentligt, og sørge for, at brevindstemmerne kommer frem til tide? Kunne han måske være med til at sørge for, at de stemmer kommer lige en dag eller to for sent ind, så man med rimelig, hvad kan man sige, rimelig uden at for meget i hvert fald, kan hæve det, at de her stemmer ikke bør til, fordi de kom der alt for sent ind. Det er jo et, et eksempel. Ja, ikke? det er jo ikke sådan en småbeløb, at han lige har, har givet lidt kontingent til Donald Trump, eller sådan noget. Han har givet 1,2 millioner dollars til Trumps 2020-kampagne, og i 2016, der gav han 27.700 dollars til Jeb Bushs 2016-kampagne, hvor uh, Jeb Bush, altså George Bush, bror stillet op mod Trump om at blive præsidentkandidat. Det lykkedes så ikke. Og så har han jo været en stor mand i republikanerne har siddet som finance chairman øh, i Republican National Committee, altså øh, bestyrelsesformand for deres finansorganisation, yeah. Så det er ikke en her hvem som helst der lige pludselig skal stå for at, at få millionervis af brevstemmer ud til, <laughs> til tiden. Poor kids are just as bright and just as talented white kids. Biden and his son are stone cold crooked. Vi optager søndag den 27. september, og på tirsdag den 29. september, der holder de den første presidential debate, hvor præsidentkandidaterne Biden og Trump så skal møde hinanden face-to-face face på scenen. Hvad forventer du af den debat? Jeg forventer, det bliver ekstremt underholdende og ekstremt vigtigt, fordi det er ikke nogen hemmelighed, at folk både i det amerikanske og demokratiske parti har kritiseret Joe Biden for at være... Øh, kognitivt på tilbagetog altså manden er ikke lige så skarp længere som han har været og manden øh, taber tråden og han er jo også blevet anklaget for at bruge en teleprompter øh, til interviews og øh, når han skal stille spørgsmål og det bliver være meget spændende at se hvordan han vil te sig live på tv til en debat jeg er meget, meget, meget spændt på det vi kan lige sidde sidebemærkning sige, at hvis man vil være klogere på hele Teleprompter-sagen, så kan man jo lige gå ind på vores Instagram, æsler og elefanter, og, og se et af vores opslag om Biden. Undskyld, Frederik, og vær at Ja, hvis man nu kigger på emnerne. Først og fremmest så har vi Trump og Bidens records, altså deres, hvad kan man sige, deres fineblad. Altså, hvad har de egentlig opnået som politikere? Så har vi ret, så har vi covid-19-pandemien, så har vi økonomien, og så har vi racerelationer, vold i byerne, og så valgets integritet. Og hvis vi skal gå igennem dem ganske hurtigt, og hvem den, den, emnerne den ligger bedst til, så vil jeg sige, Trump og Biden records. Der kan man sige, der er både noget gris og noget godt ved dem begge to. Biden har selvfølgelig været i politik i flere mange, mange årtier. Trump har kun været der i ja, en smule fem år. Øh, og det kommer måske til at spille ind. Jeg, jeg tror, at det, det afhænger lidt af, af de konkrete spørgsmål, hvem den ligger bedst til. Så altså man kan vel sige, det er vel Bidens suverænt øh, stærke kort, at, at han, er, han er vant til at føre politik. Han har været der i mange år, men omvendt var det vel også det, som Hillary Clinton tabte på mod netop Trump. Ja, fordi Trump er jo anti-establishment. Han vil dræne sumpen, som han selv siger. Og hvis der er nogen, der er, øh, hvad kan man sige, personificeringen af sumpen, så er det jo sådan folk som Biden, der har været i politik øh, siden prinsk, altså, kon, kon, altså siden, hvad hedder det? ja siden for evigt nærmest. Altså manden har jo siddet i senatet siden 70'erne. Han havde mørkt hår dengang. Æh, og det, det siger ikke så lidt. Og så skal de jo så det snakke om ret Og hvem vinder sådan en debat? Ja, det tror jeg kommer til at være sådan et typisk emne, hvor de øh, altså, kan, kan tale til hver deres base. Ikke? Biden vil hive frem, at som vi talte om, at Mitch McConnell, han øh, jo sagde, at de ikke skulle udpege en ny, og nu udpeger de en ny. Øh, og... Trump vil jeg kunne sige, at han udpeger en god dommer, som er en kvinde, og som er ung, og som er meget velrespekteret, og så videre. Det, jeg tror, de kommer til at kunne tale til hver deres base der. Det samme gør sig gældende med COVID-19, fordi at Biden er meget mere på den der sikkerhedssiden, ikke at vi skal være trygge, og vi skal passe på hinanden, mens Trump er mere på, øh, vi skal teste og teste, vi skal ud og give den gas, vi skal vi skal have gang i økonomien igen, og og han er jo ikke bange for at samle folk i store mængder tæt på hinanden. Øh, så har vi økonomien. Den kommer helt klart til at ligge til Biden. Øh, Trump kan sige, at de havde en rigtig, rigtig god økonomi indtil covid-19. Og det vil selvfølgelig tale til nogen. Men summa, summarum er, når økonomien går dårligt, så går, øh, så går det også bare dårligt for den, der sidder på posten. det er bare et minus i bogen hos ham. Øh, når det kommer til raserelationer og vold i byerne, tror jeg, at den ligger bedre til Trump. Fordi Trump er lov- og orden kandidaten, Og man kan bare se typisk som sådan en valg. Det er, hvis en præsident kan få tale sig igennem som lov- og orden -kandidaten, Og det er jo typisk nemmere for de republikanske at gøre. Fordi det ligger mere til deres vælger segment og deres base. Så kan de godt få noget momentum. Og Biden har været en lille smule uklar på, hvad kan man sige, altså demonstrationer og riots og looting og sådan noget. At han har meget, meget sent i forløbet. Hvad ude at sige fra over for, at man lige decideret lidt var optøjer. Men omvendt kan han vel godt dreje det over på hele den her Black Lives Matter-bevægelse, hvor han vel klart står stærkest? Det vil man jo, det vil man jo alt andet lige påstå, ja. Øh, så det kommer lidt an på, hvordan man ser det. Øh, det sjove er, jo, at der kom en ny meningsmåling ud for nylig, for et par dage siden, der viste, at unge afroamerikanere er markant mere negative over for demokraterne, og markant mere positive over for republikanerne, end deres, de ældre generationer af afroamerikanere er. Altså dem, der er vokset op i 50'erne og 60'erne, er meget tæt forbundet til det de demokratiske parti. Mens de yngre, de foretrækker stadigvæk klart det demokratiske parti, men en tredjedel af dem siger faktisk, at de mener, at det republikanske parti, de stoler på, at republikanske valgte politikere, faktisk gerne vil gøre det, der er bedst for den afroamerikanske del af befolkningen. Så det er klart, at Biden jo har, klart har den største stjerne hos de mest inkarnerede Black Lives Matter folk, men jeg må indrømme, jeg er lidt i tvivl om, hvor ensidigt den opbakning er, når vi kigger på den lidt mere almindelige unge minoritetsamerikaner. Og så er der så det sidste emne. Altså det er jo sådan, at Fox News, der holder debatten, har sendt seks emner ud. De skal debattere i halvanden time. Og så er der seks emner af et kvarters varighed, og der er ingen reklamepauser eller noget. Det er bare ren debat. Og så det sjette emne, det er jo så valgets integritet. Åh, oh, den er svær, fordi... Hvem vinder den? Umiddelbart tror jeg, at den ligger dårligst til Trump, fordi han har haft at sige, at han ikke ville acceptere at et valgnederlag nødvendigvis. Og... Det har fået sådan nogen som Mitch McConnell fra sit eget bagland til at sige, at selvfølgelig accepterer vi valgets udfald. Øh, og når Trump siger sådan nogle ting, så bliver det meget hurtigt tolket i sådan en diktatur, altså to diktatoragtig retning. Øh, og det er jo ikke noget, man er særlig, særlig glad ved. Øh, lige meget republikansk, man er sagt, så vil man jo også gerne have... At valget har en vis form for integritet. Vi kan lige høre et klip fra hvad hedder han Ronald Reagan's indsættelse, hvor han takker Jimmy Carter fordi det er gået så knedningsfrit, og Jimmy Carter faktisk har hjulpet til med det. And few of us stop to think how unique we really are. In the eyes of many in the world, this every four year ceremony we accept as normal is nothing less than a miracle. Mr. President. I want our fellow citizens to know how much you did to carry on this tradition. By your gracious cooperation in the transition process, you have shown a watching world that we are a united people pledged to maintaining a political system which guarantees individual liberty to a greater degree than any other. And I thank you and your people for all your help in maintaining the continuity Which is the of our republic. Tror du, hvis vi står den 20. januar, og Joe Biden har vundet valget, og han er ved at blive svoret ind, at han kommer til at holde sådan en tale til Trump? Det tror jeg bestemt ikke. Øh, og jeg er også lidt spændt på, hvad pokker, der kommer til at ske den 20. januar. Øh, der er alle mulige muligheder oppe i luften. Og øh, jeg tror lige meget hvad, så bliver det ikke en almindelig indsættelsesceremoni. ceremoni lige meget hvem, der vinder øh, grundet pandemi, Men det, det er et spændende valg, og jeg tror måske også, at det kan blive det mest spændende amerikanske valg, man nogensinde har set. Fordi, at der ikke bare er en pandemi, men der er også en grundlæggende mistillid mellem amerikanerne. Der er en mistillid til demokratiet, og der er en mistillid til, at dem, der er på den anden side af spektrummet end en selv, rent faktisk spiller med åbne kort. Og det er det, det her valg handler om. Og det er det, der kommer til at gøre det så ufattigt spændende at følge med i. Og hvis vi lige skal vende tilbage til debatten her. Hvis du nu var spændoktor for Joe Biden, hvordan skal han gribe den her debat an? Han skal op mod den siddende præsident. Og vi ved jo fra øh, andre valgår, at det plejer at være sådan, at... Øh, Præsidenten ofte kommer ind med sådan en arrogance, og ofte taber den første debat, og så de næste debatter, der vinder han altså på, at han er den siddende. Tror du, Joe Biden får lov til at bide sig fast i stroben på Trump? Jeg vil, hvis jeg var Bidens bindok, tror jeg faktisk, at jeg i første omgang ville have frarådet ham at dukke op til den debat. Fordi hvis Joe Biden bare viser det mindste symptom på at være så gammel, som han er i slut 70'erne, Øh, så vil det bare blive politiseret og gjort til et kæmpe problem og blive vist på repeat og på repeat. Biden fører stort. Der er ingen grund til, at han kommer op af den der kælder, han er i, at give interviews fra øh, for at, at debattere Trump. Han fører for meget i målingerne til det. Han har vel øh, men det netop så... i coronakrisen en god undskyldning for at blive væk? Han har netop en god undskyldning for at blive væk, og det ser man jo også hos europæiske regeringschefer, at de bliver væk fra debatter. Æ, Theresa May, da hun var premierminister i Storbritannien, blev væk fra debatter. Angela Merkel har i flere valg prøvet at blive væk fra debatter. Æ, men når nu, nu, når han skal dukke op til debatten, så vil jeg sige, at han skal stå hårdt på covid-19-krisen. Det er Trumps svageste punkt. Æ, fordi hvis man ser på, hvordan stort set alle andre vestlige lande har, har taget sig af den her coronakrise, så har Trump taget det så grebet den på en anden måde. Og der har været rigtig, rigtig mange døde. Der har været rigtig, rigtig mange smittet. Og hver stat, og det er også lidt vigtigt at sige, at hver stat i USA har jo meget, meget stor selvbestemmelse, så det er svært at ensrette ting, og det vil være meget uamerikanske ensrette tingene. Men det er blevet så uensrettet fra stat til stat til stat, at altså der har ikke været noget samlet respons til hele krisen, og det er hans største svaghed. Så vil jeg også slå på, at økonomien er dårlig, og man kan sige, at Trump får måske meget coronapas i sin egen bog og fra sin støtters bog, men Biden kan helt klart stå hårdt på, økonomien og dårlig, og rigtig mange amerikanere har mistet deres job. Og så er der jo så det der med rasevold, og raseuruligheder og, og, og protester og sådan noget. Der kan, hvis han spiller sin kort rigtigt, også vende det til sin fordel. Fordi Trump, han jo spilte meget på tilbage i 2016, at der aldrig nogensinde havde været så mange uroligheder som der havde været under Barack Obama. Og det statement er bl. andet lige mindst sandt under Trump. Der var jo en af debatterne for fire år siden, hvor Trump troppede op med en lang række kvinder, som øh, mente, de havde oplevet sexisme under Bill Clinton-administrationen. Tror du, man kan se en lignende happening? Jeg tænker på, om Biden kunne tage familier med til døde afroamerikanere eller lignende? Det, er ikke, det, kan ikke det kan ikke udelukkes overhovedet. Jeg ikke, tror ikke, den store gimmick kommer nu. Jeg tror, den store gemme kommer ved den sidste debat. Den sidste gang, de mødes. Fordi så bliver det svært at bygge et ordentligt svar op på den. Det skal komme, nok af punchet skal komme så tæt på valget, at man ikke kan nå at redde fortællingen, narrativet, om det angreb igen fra den andens side. Og den her debat, den bliver vist kl. 9 Eastern Time derover om tirsdagen. Så det er altså... Onsdag morgen klokken 3. Skal du sidde længe op og se debat? Jeg tror, jeg nøjes med at se den øh, på bagkant. Men den skal helt klart ses, fordi det bliver en vanvittigt spændende debat. Der er vist ikke mere for, end at sige tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, du vil lytte med næste gang. Og ellers, så, øh, så kan du følge med på vores Instagram. Æsler Elefant, der hedder den. Æsler Bundstrej og Bundstrej. Elefanter, det skulle være til at finde. Der lægger vi en masse opslag op løbende om den amerikanske valgkamp, når vi ikke synes, vi lige kan vente på næste uges program. Og sig endelig til, hvis vi taler hen over hovedet på dig, eller vi taler ned til dig. Øh, der skulle gerne være så god stemning som muligt her i dine ører. Det var Eslø og Elefanter.